שיעור שביעי, חלק א', מזג האוויר. עונות השנה. אני אוהב את האקלים הישראלי. האקלים הישראלי נוח. מזג האוויר נאה. עונת האביב היא הנעימה ביותר בין עונות השנה. האביב הוא יפה מאוד. השמש זורחת. אך החום אינו גבוה. השמיים כחולים והפרחים פורחים. האביב הוא זמן טוב לטיולים. עונת הקיץ חמה מאוד. האנשים שותים הרבה, בייחוד בימי השרב. לימי השרב קוראים גם ימי חמסין. הילדים מבלים על שפת הים, משחקים בחול ומתרחצים בים. בני אוהב לשחוק בבריכה. בקיץ כל בני המשפחה שזופים. אשתי קונה בכל קיץ בגד ים חדש. בעונת הסתיו קריר. העונה הקרה היא עונת החורף. הרוח קרה. וכמעט בכל יום יורד גשם. חלק ב' האביב איזה יום יפה היום! האביב בא לארץ. אני אוהב עונת האביב. השמש דורחת, השמיים בהירים, והחום אינו גבוה. נעים מאוד בחוץ. אני נוסע לטייל. כולנו רוצים לטייל. הפרחים באביב כל כך יפים. עונת האביב היא העונה היפה והנעימה ביותר בין עונות השנה. אני רוצה שנה שיש בעונה עונה אחת אביב. בקיץ. חם היום. כן, היום יום חם מאוד. אי אפשר לנשום. כמה מעלות חום היום? אינני יודעת בדיוק. אני חושבת שלושים ושתיים מעלות. זה היום. אני שותה משקאות כל היום. כן דבר, טוב לשתות בקיץ. מה דעתך על אחי? ביום כזה הוא הולך לים. את דעתי הוא עושה בחוכמה. בואי נלך גם אנחנו לים. חלק ג' הסתיו, איזה לכלוך! כל המדרכה מלאה עלים. אין פלא, הרוח נושבת, והעלים נושרים מהעצים. הסתיו בא. ברוך השם. החום של הקיץ עובר. אני בכלל לא שמח. מדוע? אי אפשר לשחק בחוץ בכדורגל. גם אני לא אוהבת את הסתיו. מדוע? כי הכל נראה עגום. אני לא מסכימה, אני אוהבת את הסתיו.